і була вдоволена таким ефектом. А що? Знай наших! Ващенко зробив усе можливе, щоб пригасити своє сторопіння, свій подив. Прагнув навіть сказати якийсь комплімент, але не спромігся. Добре, що Калиновська хоч надала його збентеженню протилежного значення. Їй усе довкола здавалося сяючим і святковим. Так от, знаєте, Моя квестія є закінчена. Вчора поставила останню крапку. Андрій Степанович зрозумів, що йдеться про дисертацію. І щиро поздоровив стару. Підфарбована і наподрена дика качка рішуче замахала руками-крилами «З мене мого річ, бігме! Ходімте до хати!» «Та що ви! На келішок вудки! Не бійтеся, я не отрую вас!» Після малослівної Прикрої розмови з Василем У полоні туги, що облягла серце Чарка горілки для Ващенка Була далебі до речі З європейським педантизмом Калиновська вийняла з серванта Неповну пляшку московської Налила дві маленькі чарчини А пляшку поставила на місце Сама я не п'ю ніколи Тримаю для компресів Після такого пояснення Апетит до чарки Помітно зменшився та вороття не було. Промимрив коротенький тост за майбутнього доктора наук, за дальший розвиток експериментальної медицини. Калиновська тріумфувала. Ліпше пізно, ніж ніколи, правда? Чому пізно? Хіба я буду доктором наук у ваші роки? Бо самі винні. Вона нудно читала йому мораль про те, як він злочинно гайнує час, а він згадував свої дні й ночі, повінця сповнені трудом та турботами. З сумом подумав, що вже минає вивільнений від служби тиждень, який хотів цілком віддати підготовці кандидатської. Нещасний випадок у Валентини Щербань і несподіваний візит Василя Гуменюка звели його добрі наміри на нівець. Так буває щоразу. А винен завжди чомусь він, тільки він. Стара хотіла, а йому ліньки було перебивати її, адже це нічого не допоможе, не пояснить і не спростує. Ковток горілки не сп'янив, лише роздратував. Варто ж було через таку мізерну гостину заходити в цю затхлу кімнату з портативними, наче іграшковими беблями, з витертим від часу гіпсовим погруддям синеки, схожого обличчям не на філософа, а на єзуїта з кривобокою старосвітською етажеркою, набитою мудрими і нікчемними книжками, з вазонами прижухлої герані та відлюдькуватих кактусів. І все ж ця підбита життям дика качка з полум'яною головою папуги виявила щодо нього сусідську гостинність, виділивши зі скупого лікувального фонду 20 чи 30 грамів вудки. А він лікар начебто вихована людина, не здогадався по-людськи пригостити свого родича, що так чи інак, а знайшов таки дорогу до своєї совісті і своїх дітей. Згадавши розмову з Василем, Андрій Степанович поскаржився Калиновський на старшу племінницю, що так охоче погодилася покинути їх. Скарга викликала новий напад каченого квакання. Перепрошую, це вельми делікатне питання. Але я бачу все, що діється. Знаєте, що вас чекає? Те, що маю я. Самотність. О, це жорстока річ. Добре тому, хто хоч кохається в котах чи псах. А я цього не можу. Нема часу. Коти й собаки. Така перспектива приваблює вас. Не думав над цим. Подумайте. Я й Жені Дорошенко сказала те саме. Та Женя хитріша за вас. Вона ще може викрутитися, підчепить дурня. А ви, вам гірше. Чому ж? Нелегко рвати і гіркі пута, а ще важче солодкі. Афоризм влучний, але не за адресою. Андрій свої пута порвав. Залишилася формальність, шлюб. І тільки, чи правда це, а надія? «Хіба вона не живе в ньому, не паралізує його думки і волю?» Стара безпомилково вгадала його клопіт. «Ви будете сподіватися, чекати, а роки мчатимуть, як би стрі коні, і не наздоженете їх ні на якому мості, хоч бийтесь головою обмур. Єзус Марія, як я досконало це знаю!» Що він міг заперечити? Не мав для цього ні аргументів, ні бажань. І якого чорта він зайшов на той нікчемний келішок. А Калиновська і гадки не мала вдруге витягти свою заповітну пляшку. Вона розрум'янилася, сп'яніла й від цієї мікроскопічної дози. Кващенко мобілізував усю свою чемність, ще раз поздоровив стару із закінченням багаторічної праці, подякував за гостинність, і подався з тісної кімнати комірчини У весняний, залитий сонцем день. І от уже все в минулому.